змогла сформувати пропрезидентську проросійську більшість і назбирати достатню кількість голосів. За ратифікацію проголосували 236 народних депутатів за необхідних 226 голосів. В історичній перспективі